ای کتابوال راشی یو خبره تا کی برابر ده پوینږه نو تاسو کې آزاد ده چې بندګی باندې کوږي د الله کو دا الله سره شوخ نبی اسلام پرغم کال کې حدیث کرا نبی عليه السلام کېسر کو دعوت ایمان وړشی فلل جننه دا بادشاہ دنوم تا دعوتو سی فلحل جنن یہ سا حابی پاسد یحی نو دہیتون می خلیفتن قلوی نتلار او دہیتون می خلیفو او دہیتون می خلیفتن سوک دیکھے کہ کسرا تا زمان پیغام اوڑی پلانی تا اوڑی عبداللہ من حضافت سامی نبی اسلام بیا وی څوځې چې باچا غرون ته دعوت پیش کړي اسلام فله الجنه ده بیا پاسه ده حضرت وی څوځې چې دعوت اسلام باچایون ته پیشي نبی اسلام دیدل ولې دا دې لپاره حضرت داخل چې زموږ صحابه یو ځل خبرو کې نغيره نغری دا نه کې بل تندیا تیږي راځه دائم مت فکر چې زموږ صحابه په لاس شيان او چې ملته وسره غاړه کې دین وای بل بنځي زبندن ځکه بادشاہ ته ویل مسلمان چې او د ملک خبر واه چې هغه دا خاطر دا یی چې بل نو حضرت داخل غو ته کې چې زموږ صحابه کې خبرو کې داہیا خط وڑا او روم بغاری کے حدیث دے زائر آدی اگا علستا اسلام تا مائر اوکو سردنت تا دارنگی کسرات ایچی وڑا پر ریستا ناغا پا غصشو او ننبیر اسلام خط ای زرہ زرہ او اگا دوست حکم اکو کلار اوزمان گورنر تا او آیا چه مدینه لوٹی روٹی که بیا داکه سره دراشی چه زول صدا و کن پانسی که ماتاوی چه سپلتین توی دا داکه سره دراشی چه دے پانسی که او کنرازی نو داکه خار طول لوٹی روٹی که چه اتن درنجون دے پانسی که شی اسلام تاید دکه سراغ فرمان پیش که چه ستاد گرفتاره حکم دے تبا منسل دی ذکر عرب کیو نوغر چا ماتا حقنو تسلط کو دا بادشاہ نوو پیگنا دا بادشاہ مقابل خمشو کولا غی تبا منسل رضی سار زی سار زی سار حکم دے او کتنو زی نو بادشاہ دا آخار ٹول او ٹول خلق و خط حدیث کی راضی نبی علیہ السلام پدې ټول عمر کې ګریښله سره نودې لري دا عربو ګیره خل بد غنل عربي غنل روميانو مار غنل هڅه سره یې نو ګیره ورسره یې ګیره باندې سره یې ایران کے دروازه ورو شو چې ګیره وېښه داګه دوست باندې جرا د دا ګیره خل حضرت چې هغه توګه حدیث کرا دي نبی اسلام اویته وی و لكم من امركما بهادا رخصي دا دلته چاې لېږي چې ځان خځه کوي ګرنګ څرېده پخره خپل حضرت ولي وتا وای من امر کوما به هاذا رخصي دلته چا چل خېللي چې ځان نوم خو جوړي کړی دي اورته د شپې پاتشي هیڅ سربجباب ورکوهه شار پسینا خپل یو قوت او ټول وخته ورو سیره مړې کړو او سار پتخ کیناز اعلان حکم چاہ کم سڑی پسید بس پیان زمان پلار لگلی دی اگا حکم منصوب دی پس کشن سار کے شر نبی علیہ السلام اغیطا ہوئی تازو دفل بادشاہ نا خبر یہی زمان رب ما تواحی راولی گلا چی بے گا اگا قتل شرر از زیاد اگا نایب شرر او غادر جاری کردی چی گرفتار دیگی زیب پا مخام اغیوی نا ورزی لا رکی چرا ہوئی س په صاحب ادا کار یعنی اس پرواينه دا به چې ان ربک لم یفرق لخشتې سوا من جميع الناس انسانہ دا به چې دا قراي دیارت پاره رب مخلوق به دي نهشته دا شت لک کدا سمجته نو دا آیات نه ګیر سلام وکړو ای کتابه دا نو راشی او خبرتا کلمې اطلاق په کلامون کی کیږي په مضمونون کیږي په لفظون کیږي را شایئی مضمون کہ برابر دے پر منزم اگر اوستاد تو راکم دا ما صلح دا انجیل کیم دا آدارے کہ بندگی بنکو بیداللانا دا اولوحیت مینہ یرہ غختل بلچہ سر بنکو انا بازی سرار کو دا اللہ سفادوک سوک دا خدای صفت لکا خدای بیسترگوئی نی دا بنوکی باباں منگوئی نی بیسترگو خدای پال سپوہ دا باباں پوہے انا بانی سی بازی مون بازی مدد ادی نهاتمه منکر غیب غیب نه اسلام ورته ادی چا غیب وشیت علال او نتاص والا نه غنه ویا پیدار غوبیت ہوتا نا چا غیب باران نتاص بارامي نو کوال تن وای وای کوي چميون سنمانت منګل او منو اور حکم اطاعت مليانو پهل حرمت کې اتخاذ رابا دیم حکمس ای کتابانو ولې جګل کوي بارد ابراهيم کې چا غزم من پدینو غالانه دې نه نه رسول تورات انجیل مگر پس ابراهيم نه يهوديت نه سړي ته نه پزور شي نه دا غره تاسره غره امام شه وای درگاہونو منی زیارتونو منی دا زیارتونو غره نه پزور شيږي هغه سره ویلی نو تاسنه پيږي درا تاسي اي ها خبردار انتون خبردار تاسو ها ولای ده جاي اي چې ځای کوئی پاشبان نه چ هبو اي تو کوئی تیبراہیم مخدر شده نو جگڑاولی کوئی پاچی گئی تی دلیل درزقہ نیشتے پاڑے کتا سورا دلیل شده او نور شیر کی کوئی داغی دلیل نیشتے ایسی خیلی اللہ پاہ دیت آتنا پاہ گئی نو ابراہیم پا مذب دیہودی انا پا مذب نظرانی لیکنو حنیف مسلمان حنیف مانا مان کروا انو دو مشکیننا نزدے دے خلقونا اولا نزدے اول او لا لایق لایق ده خلقونه ابراهيم سره او که سان دي چې منی دي ابراهيم تاب دي ابراهيم دي ابراهيم سره دي ابراهيم خپل دي ابراهيم دوستان ابراهيم ته محبوب هغه سوي چې دي ابراهيم خبر منی او دا نبي مومنان او الله ما عين دي مؤمنانو تا سو کې چې دي ابراهيم خبر سوک منی نغره ابراهيم تاب ادا دي درمه پلیتیوس او او گمراء ہے یا اخلا گمراء کوئی دو دلری چوتو لے دالی کتابنا حا اے کہ دا کوشش کی دامو لیانی کلا ترجمه لطلرے دا کوشش کی چلے بسن گارو انم گمراء کئی مگر خلدان نپوئی گئی قلم گمراء دی اپراموڑی ترجمه لطلرے ویارم بے پی زمو قلیتی دا اللاق کتاب کو فرسل رمان. اے کتاب آلو اولی کبر کوئی پیاتون دا اللہ ایج تاسو دعا خفوئی چه تورا تینجیل کے دائی نی دیاری چه بیدا اللہ نبال موزد دار کوئی اوز پین زمان اے کتاب آلو اولی کبروئی حق سرد باطل حق اتاسو دعا خفوئی وی دو آشتے دو آشتے قرآن کرا گری وقال رب کمت ہوئی اگر جمرا غلیلہ حق باطل گرودوئی سې ورګړي چې ګوتا راځو acá نو زرګر چي کوي چې کوټه راځي را ته ګورځو پلوه راځو ګوتا جوړا تا هیڅ دې نه دته ولې ځاتې کې هغه وګنو زرګر تا وي ولې ظالما سره دې نه ځو کړ سره دې ډېر خپل پټ کړو نو ظالما زمون پړې ځما کې به اته تیمای باسته زمون پسره کا موقته کې کراو خل نو کر ز ظالم اسره دې نه ځو خپل وليګړې باطل نه باطل دې ګړک حظ بکې پټ کې بدبخته وليګړې بيدات صنع مصطفا سره سبا ماشر کې مرتضا سره ولي بېمان داس پېږم پېږې ختم شوه ونه شپګموس شپګم ولي په با اميان باندې جاو وایه تو له د ایمان والے پوهیږي باندې چې علی ګل شه د مؤمنان ته سحر و جنار خاطر اکبر کوي ماجیګر دې پاره چې دوی واپس حدیث له لې کُل محدثت بدعه اما په خینه پر جنازې کې به کینی په بدعه هغه وخت دی چې یو سوای هردار دې سارب وايي او ما خام با نظر غیر را غلی بسم اللہ دارنگی ساری مانڈاڑی دے بشیر ولا لا تومنو نهما پڑی تی اوائی یوبلتا منلم کوئی مگداوچا چاستاس الدین تابی وصیت کی پاگا مذب سرا چاگا اللہ منصوخ کرده استاس و مذب استاس الدین کو اللہ منصوخ کر و لا تومنو امنلم کتابید دین ساسو وعا ادایت اللہ ادایت تے چوارکی شیعتن تا فمس اللہ آئیت تا صدر کرشے دے یا جگر ہوگی تا صدر رب سرا وعا میربانی اللہ پلاز آجاتا چی فخی اللہ افراخو علم علی دا آیت مشکلات از قرآن نا مشکلات دے مشکلات ہو تدے آیت کے سوری زاول اغ مشکلات ذکر کن چیز آیت پا معنی کے اشکال را گلے دی او دن ببیع صحیح معنیات سنگا فاول چی مشکل سریتا معلوم چی مار رغم معلوم چی نبیع سرے کئی یو اشکال خدا دی چی مستصناف و مستمع مقدم شید دن ببیع چیلام را الان دلته صحیح درم دریم دا وې چې پایا کمنې جمله راغلي دي ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم ايوتا حدن دي نو ايوتا مفوري لوي دي زلا تؤمنو اغا قل ان الهدى هدن لاي جمله متعرضه ده دایسمه راځه او يا حاجكم عند ربكم دا ما سبقا لو دای په موږ کې بیا په دین نه فرغ وسنګ دا کلام کې دما فرق له نو ولا تؤمن الا لمن تبع دينكم اصل دا من تبع دينكم فلا کلام اصل دا من تبع دينكم فلا تؤمن او لام کې راته ویل تا لمن تبيا په سناباندی مان نه زده ونه دلاتو مينو دته ماناده اجحدو اجحدو کل احد الا من تبدينكم نو لام دې اچشه وره ته مينو ایمان په ماناده لا ت مينو په ماناده د اجحدو لا تو مين ایمان نراړی ماته سره کنه انکار کوي د هر چا اېلا منتبه دینه کله مگر چې تاسو لري دین ته بي به نو داغه انکار نکړې اې جحد كل محمول الا منتبه محمول کله دې ته محلول عل الماناو محلول المانا دې ته وي چې نه غو زکر کې اداغه خلاص دا نا تو مين معنا دا چې ایمان مرالې نو خلاصې سرا ته انکار کوي انکار کوئی ده هر چانه مگر ده آغا چانه مو کوئی چاگستاس دین بند ده لگر اونس المدیان گوئی علماء یسو الگا فتمیلیلی شوی دی نیو نی خبری دی مانا ما هونچه دا زور دین کئی نیو مانا. مانا دا اج حدود او بلا لا تومینو ایمان پا مانا ده اقرار ده از اقرار نفس لام رات ریسی مانا لا تطرروا لأحدن اِلَّا <اللعال> لِمَنْ تَبَيَدِينَكُمْ اَقْلَار مُن کوئی پرشتنوالی دیش چا مگردان اچھا پرشتنوالی اقلار کو چا غستاس ہو رہ دین تا بیدے لکو سم گوی چا ترشتیاں مو آیا زور دن تھی لا تکرو اِلَّا لِمَنْ تَبَيَدِينَكُمْ ایعا ایمان پر مانا در تصدیق وَلَا تُصَدِّقُوا إِلَّا مَنْ تَبِعَدِينَكُمْ لام زیتشا ارشتین منگنئی ایسوک مگر آسوک برشتین گنئی تتابیر استاذ الدین وَلَا تُصَدِّقُوا إِلَّا مَنْ تَبِعَدِينَكُمْ تصدیق مو کوئی مگر دعا جا کوئی کیا غستاثلو طریق پابند دادر مانے دلاتو مینو انکار کوئی دہار چانا مگر دعا چانا مو کوئی تستاثل دین ت اعتراف موږ ویل چې هغه پر ستنوالي مغزداوچا ته رښتینی وای چې ستاسو دین تابع تصدیق موږ ویل هچې مغزداوچا کوئی چې اغستا سر دا د لاته او ان الهدى موږ ذکر راغلی دې موږ ذکر راغلی دې چې خبره وي یو خبره دا و چې د چا مننه ما مغزدا چا مننه چې اځین دو... تا دا وا چې منه یې زګم چې اغلہ ستاسو غن درجه ورنپېشي چې ته ومني ته ورته شته وای نو موږ خپل مشران کړی قاضیانی نو لو کو نو تو چې زبې چې اومني انو تبا دا دا مني کې هدايت رسخه ده چې تا بل ته حقوي وې نه دیوې نو تا دا غو بیان ته هدايت ا دې دا چې ته چا ممنې ډېر پاره چې هغه تا درجه سات غونډې ورنکړي که ته منه نو تا سود ملک مشرانې هغه درجه ورکړي ذن دا دچا پرشتینواله کار موږ وي سبب قیامت کې پتا سود دلیل نيسي چې تا نور کې لريشتي ده نه منه نو ځوې خې لا تو منو الا لمن توبينكم اعتراف نو کوئی پرشنیوال نه چا دکه کته اقرار وکي نو غل بدرجه او پېشي خلک وایي دمو لا دي اوسباب هغه قیامت کی دلیل نشي چې ولې تا نو لیکل لريشته لري دنه منونو دا دغوچی دي نو په متصل کړي دغه دوه وجوه دو رد رد ان الله حدا بدل الله ان الفضل بيد الله اغی دنمنولو دو جویلې مننه ما رښتینوالې مکوې د دو جونې یو یاداره چې هغه په درجهبه او ورپېشي دغه مو یاداره چې هغه قیامت کې دلیل نشي چتا نو یېږي رښتیا ده د دوه دی اته دوی دوه دره دي یو رد ان الله حدا حدا کتا سو تابې نو شي نه دا تعالی لاس کې ان الفضل بيد الله مهربانی ده الله الاصلہ کتاه ستای دنه گئی دادبہ الا تل درت ادبہ الا تل د گئی درت که چې ان الهدای رسراوله کلام داسې تقاضا نه وکي ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم ايها الهدو المسلمو تي تم او يا حاجو ان ربكم قل ان الهدای الله قل ان الفضل الله دا الالتوی دوارو سکرې نو وان بدا کې چې دا یو حاجو کوم سره لږی دوارا نو یوه مته کوی چې تا حدن سره ولګي او دې مرست کوی چې حاجو کوم سره ولګي دا دای د باندې او د قران دوره ده نو دا روزوی کور سره غلې بیا یو حاجو کوم سره لګی دا دوارا علت یو حاجو کوم نو دا ځکه مخه را او اسمانه سی کوم وائی حالی کتاب یخرار مکوی ده تح��ح پرشکن والی مگر داوح و جا چه سعسologie دن تابی وائی حالی کتاب ماکوی ده تح ؟ مگر داوح چه سعس و جین تابی چه سعس covenant غراما بی وائی حالی کتاب انکار اکید으면 مگر داوح و جا چه سعس plante تو تحورت او آئی ہدایت سعسوب موسیقا یہ خوف قداسوف ادایت اللہ علیہ وسلم ایو تادراتوں یوں علیت دیکھ مومنی دیت چاریت چورنکیشی یوتنطا پشاند آغی درجے چتاز در کری ان الحدا وارتوائی تعالیٰ نی در کرشی ادایت اللہ علیہ وسلم ایو تادر کری تالا خوکرہ دلالت در کری تالیس در کری را تقاضی شفیق دا قل ان الحدا چورنکیشی یوتنطا پمسل آغی چته سره درلکه شه ده نقل ان الهدای ما خیره ده واه تعالی درجه نظر کرے هدایت الله لاله اس کې ده او یا حجکم ولا ده ولاتم لمن تبع او یا حجکم لربکم او په ما ده مومنین دا وچا مگر چې تا دي چې جگر اونکی تا سره رب تا ښه فضل الله لاله اس خدای باندې دلیل را امون ده پتا سره نوبا تورا تنجیل لتوفیق سورت بقران چه دا لفظ تیر شور ماویت چه دا لفظ بیار عزیز سورت تیر عمران او آل تبای انشاءاللہ دو تفصیل کوم دا لی کتابو دنما نرو ترغیب بورکو او پد ترغیب کے باقی دعوی الکو دیت رشتین مو آئے ہیں کدیت رشتین ہو آئے انو درجبا دلم و پیشوی نخل انو الہدا دیر الدرجق هدايت تقلا الناس کي رستا پلاس کني دي چې توه اندازه جبه دي ورغې شي هدايت تعال الناس کي ديم اغي وي ولا تؤمنو الا لمن طبيعت ينكم ايحاجوكم ان دین دي او له سبا وا جګر کین تاسو را زده کوي ځوا مرحبانی علم دلیل دلاله سره موږ تبخراي دلیل وکي او موږ په اړ ديلی ستارت کړو نو دا ان الفضل دي سر راړ كل را ان الفضل بيد الله مېرحبانی دلاله سره دا لږه دا کځه رسره وله نو دا اي ايته حد او دایل خدای درجو خدای نه خاينه درجه تاسو نه درکړي دل اخوال اس کې ذات تجل ورکي نو غي مخ خیالو چې ديروس جواب شي او ان الفضل رسل چې دې حج کوم جواب شي دا د شکالو ښکاله او د معناو بیا معنا کتاب وا يلي کتاب مومنۍ چا مغلاچا چې ساسوري تینتا به دې چور نیکري شي یو تنتا درجه وشان داچا چور کرشي دا ورته نه درجہ دا لالاس کدا اقرار مو کوئی انکار کئ اویا کتاب تصدیق مو کوئی دیتیا چې جگہونه کې تاسورا الله زبها اوه مهرباني ده الله لاس کدا نو د دلیل را کئ نو پتا سور دوکو ور کئ الله چا د چرداشی الله فرہ خاص کئ پر رحم سرا چا چي کوي الله مالک د فضل لوی او ستمه کوي تی و په لټه ذکر شه مطلب دار کتاب د بیمنه خنه گدی ابا دې دا کتاب نه اوس دې قانون ور دې دلړه په خدانو باندې پر درکې تا کا باز حق دي ابا دې غري قانون ور دې اگر لا ته امانه هو امانته ورخه کید ته یو روپای نه درکې تا لا مگر چولار په امیشا روپای در سره دا روپای در سره دا در سره پای نه سره چولار غو دې نه اکلو دې تلار نو قرآن وې چې دفل د پښتو په بل ډول یې په دې ډول راځي د پېریږي د پېریږي د پېریږي د پېریږي راځي اره اګلوونه ویل شي وې قران وما علی من سبین سوره توبه کې نيشته مانی ملاماتیا او قلو دامیا نو کې کمال قلو دامیا نو کې عرب نور اوسه وای تمره تشری طالب له پیډه سره په جائز ده بلې کړی چې طالب سره جتی نو غا ورستې شي علم ته عدل روا دی بهنی د یهودو کار دی دا مال ماتا ہے سعیدہ مسئلہ دے بس کم ہے او لئے تالسا نقصان دے مواحد ہے کہ نقبائی و اعمال حرام شکرن نمو را مشرکان خرید کرنے چی خواق بہنی سی منکان ہے چی ستی خرید مو را مشرکان خرید تیخا مقامتا موحدین کے لیس علینا حرجن فی اموال العرب علم جریم مانا کی یہود و بموی دا عرب و مال پا کمہ تریخی چو خرید جائز دے مولان بوی دا عمی مال چیز سنگ او قوائی چاندکم تالبان روارم خمالت نصب اس چل راکا تالا رواد ہے امولاک از اسروف و کرنام و گردی نزکات تکی کتاب تکیئی پیل داک اتم و پلیسی اوائی دائی چلیشتے ملاماتیا فی الامین پمالا امیانوں عرب کے اوائی کو خدا کرو دغه په پنجابونو شروع کوي واغسته دا فړی جذب سره ا دې چنده ورکو د قاعده فارا ا دې لوی خپل تا چنده ورکو اگر را کوسوبه گا غټ شه د راته وی مال موزي په غازی ا مال در نو خور چوری نه کมายه کته به لیکه چوری کما وروته لږتي بیسو وړه دا کار لري دی ورکه وځه انده اجل څوکه وځه انده ورکه اله چنده سره کوی تاسو نه چودي نه کمایو کتاب لیکای سپیږي شو پم تا چنده سره کوي وځه کرای نه اصلم خپل چنده سره کوله ټگی ټوړي جوړا دا جلسی دی د ملک کړه چنده پر اجازه نو ابان براشي او جران دا پر شادونه په کې دا مال د چاود طالبان پر نه مشهور چې طالبان د کندر اکی طالبان پر نه مشهور وزیران او مشرانو خوړو دا څو ته پوسه رنده کاته ابوالغالي جنظم بیا دې چې تمات یې لري معنی زم نو بیا مې بیا چې یوconnection لکه بیا واجب اخې مهنه خېبه وینې خېبه مهنه خېبه په ما ته فکر دی وای ما, ما یې دا وامتاته چې دا مال د طالبان پر نه چې جمع اداجر سیواله دا پرشاد وزیران دې راځي دا جاي دي وایې حرام کړی کنه وایې دا وی کنه دې نوای دې ته ونده او جته کوي دا تاسو د ملک نشه کولی وې در سره الوی را کوي چندو دم فری کې په قادینګان نور نه تا مخره و دې او نمو ورته دې یو ګرځې نېځې شو نا به پرځه پرځم پرېښه کړو روزریجه پولیس لري کوم موږ وراله کړی د ګان کوته دا غستا ادا دغه چې سو کوی ییار ته دې خساره دینګان انډې په خې دې به موږ اله کانی موږ ورته نه یې څنګهاله چې اته بچان و بوره موږ خوشاله شو ناري به چا نا نا نا کی نا یې چکی ګورډهس ان یې څنګه به ورته کتلہ ها د دم دوی ورته چډرته هه ندیم زر لاس چکی ګورډهس څنګه ورګه دا د تعریفو کی یعې دې ستاسو اواز میورې درې تاسو دې نو کوه کله کار اخلي موږ پرني پروا د زدل وخت سانو سي او چا تعریفلو کی اجي سې په مودا سې بزا لوګو چې دا کار دا ملک کار دې بس ټول ټیټوري صفائی وکشته دې نه ملک یې اړه دې وکان الناس فی جہل عظیم فجاه بالبیان حق پره څریانو کو لوگوں یې سری رہنے شولا وکان الناس فی جہل لو جهان دې ملک مال ته نزيق په فتنه پويږي عبادت خراب کوله تبا او وروازه ک ان الذين یقیننا کسان تفقي په تمام د الله زرا په خپل بیان زرا د دنیا لګه ایمان وا دا اولو دا غدي نیمای دره په اخر انا با د انشاء الله خبرې کی دغه څه نفع ورته ګوري نه انا به ګوري دې ته قیامت کې نیمه پاکي ا دې لداه دا چاره دې چې دا لا دین خرڅي اځای وي وا کې دی ورته اجل سره شروع وا وا کېني ان عبارت دویي امر میا بي کو نوحا دا راي الحسن کړه هغه حسن بشي شاګر دو دغه سم متذلي لوكال کوه حسن بشي دي یاره چا نیو چا حسن بشي کو دانوي و ما خدا نیوری که ازنی بسیوهی، زو قدام هادا رائی حرسانی، دا زمان خرایران، جو ایوارا، هادا رائی حرسانی، کتاب بیوشان تی، ادب جو اواری لفظ و دنکی، وقال رب کمتعونی بحیت الاسمائی نردین، حیت الیماء دنکی، اگر اوشتگل کتابوں کی، حیت الاسمائی، ایواری جو افر کتاب، کتاب، تیگو مانو کئی درد پده ارولو سرا چه قرآن ده یا قرآن اوائی دا دا اللہ نا دی داما جسوه دا اللہ ناوائی پخلای دا رو خب ہوئی گئی ذان نبه کتابی نیسی کتاب کلی دی کتاب کلی کلی و اعقبه که عبدالحقش بیلی کلی که مڑی ما تا ما پا پاس اولی ما تو بیعالا بز بڅیته ته اوبه مالا هجو دا کتاب په مقدس مکه نه چاپ دی ان کتاب قلمینو صحته ما ته تاسو خبرې ټول دنیا ما حافظ ناجر په ترجمه د عبدالحق کې تعذیب او تعذیب پر کلیږي ریچلې کتابونو سره د اداګې اسنادي پاتشي دا بینانه غرووي کتاب راټولونځ کې ورسره هغه نه زبینا مرقوم یوخه بل چې جنتو کې ز درنګې د متدینې کتابو نو د کتاب حواله پینی او شیوای کتاب ویل دي او حواله پخینی زموږ کتابونو غواره نو جلد صفه سته کوي چې دا کتاب او کله کتاب موږ یې نه مو غوښام صفه نه کوي چې دا وای دا کتابوخه وایره د ما چرتلې وای په غلا دروغه هدا یې خو پويږي ما کنه لا سم لسما پلیتی میکان بندیانی مددگاران ہوئی وارج حالانکی اغیر جزان اخنوئیلی ندی لائق یو بند اللہ چی ورکی اغتا فاهم در قرآن افاهم اقل منزی اتابی دائید نبوت نبوت ورکی فاهم ورکی بیاوائی خلقوطا شعی بندیان زمان بیدال لانا سوانا ما را مدد کوئی لیکن وای اغیر شعی رب والا سبب داری چیز دم کتاب افا سبب داری چیز کتاب کت جمع دربانی دا دربان ندی دالہ خلق بعد خلکو دربانی ند کردے فاغ سی ندے اور ربانی درب ند کردے غم غلط تے قائد دنا ہے اس سارا رب تا کی منسوب گئن ربیون راجی لگر رسو دی صورت کی را دی چه رب تا منسوب گئن جمعن ربیون بوا ہے پا قائد دنا دے اور ربانین دربان ندے ربان اغسری تا ہوئی یاو ده خلق او معاشره په قران او سنت درستای ربان وسلیحت و انذی یسلیح امور الناس په الفقه ول ربان هغه سنیت وای اصلاح د معاشرت کوي ملک نشل ته به راتل کی هغه دانیل کی ما را مذکیږي دا ویل شي مسلیحین خلق الله را ربانیین د خلق او د عقایده تمامو اصلاح کوي پس जबाब ده چې زموږ کتاب اچرووی کتاب او دینان کي چوري سي فرشتي نه بيان مددگاران وينه وا کي په کفر پغان کي مسلمانان دا تر غيری یو لسمه پليتي هغه دو زونه چدای نه توراتی دل کې هغه تشو دغه خلاف کین یاد تا چې هغه تعالی وعده د ام چې د لمې کتاب ادرمیکا اوه اډرای شي پیغمبر هیڅ نه کوم کی دغه حکم و چې تاسو راځي نو واده مته هغه تعالی سوادا لتو مینون نه به ایماندار اړۍ په دې پیغمبر تاسودین کامل نه دي تاسودین نشه نه دي ایسا وا ده کړی دا موسی وا ده کړی چې محمد رسول الله سره باندې ایمان لرونکو موږ دي تاسوم وایي فلتن سرون احمداد وګړي پیغمبر خضر چې ځندیو نو بدر کولی نو وا ده کړو چې به امداد کوم اوبه کار درې ساو دیا لسی ذکر کې یو خضر نشه بیا بداوې چې دا حدیث ناقصه خضر پرходе یا بداو کی خضر نو حدیث سیدی اذان نه جو خضر راغلو غټا بوتي نیولا دا یو پره راغلو دی مجنوت الرسائل کې الله د اولما نو وعده غستره حق با وای اگر دا حق ولو کانا ابا او شیخو اگر چې دا ویناستا د پلاګ نه خلاف ای کله ساده پلان مخالفي موږ حق وای یو قال Taliban څلوه سره منصور دغه یو څوک پوښتنه کومه ښه ته پوښنه یو ته مطمئن شو غری کې نسه یو ولته یو کته راو کته ما ورته مه وکړم اعتراضه ولوم کنه حکومته تر ما دغه یو بلته چوري استاد په دې کې راځي هغه کوي زه ته پوره پوهیږي ما ته چې ستا چې درځه فالكوني شي وې سه ترځه اور ډېر په خونه وخت ما انتظار دي کړو ځکه دې فتو مولانا سره غرش وکړل و چې دعا د پجامشتې اسقاتشتې فومشتې دات چنهشتې نو ما دا رزې کړو الله انتظار لسنه سيد لبرار په دې هو چې د استاد خلاف کړې کاخ نو مهال دونکو دې دغه استاد نه خلاف شنو نو وېغه مای لکاز ما دا خپل استاد خلاف کړی او دا غږ پرات کې ویل کی رساله لیکلې چې زما استاد ورچی کړی نو زه غاښم دی ما دا غږ استاد د مولانا رشید احمد به او غږ په شتاوا کې کړی چې دا اره د اسقاف بدعت ته شوو بدعت نه غږ د خپل استاد نه نه نو زه دا غږ استاد نه نه تا دې کیسوي طریقه ما چاکتی گیسا ایمام و یسو دیمان بونیفا نااااک لے خلافی کردے دی محمد و یسوف نااااک لے دا خلافی کردے دا دردد چادا مذہب خیلے دے چی حق سارے وائی دوستاز دپلا خلاف نااااک کی ایبراہیم دے خلپلا نااااااک لے محدد سرغل کوئی آااک باشی علیکی حق تعیید کرتا آکی دار دے ملک دستور دے این دور جہالک دے ملک روت دے پر کمبر روانو مادی دے کٹ پٹ چولے ایو گلتا ہوئی یارگوار دے پارسپوئی جی اور دارس جواب برس رشتے اگر گولم دے اکپلے اتراز کرکو ابید جواب سنگوکو اللہ و آداء اقلال او بره اللہ تا اقلال کرده مانو او اغسطا من را بنده لود ایسر لود او اغسطا من را بنده نو برئی انبیاء اقلال کرده منو نو انبیاء لود اغسطا ده چه دین محمدی بمونگن منو او دین محمدی پتول ملک بنافیدی نو تاسو با ایمان دروغ آئی چه محمد عرب لرده او او او اللہ گواه سے گئی نسوچ او او باوری بیان نو دا غزیماتا انکی دو حکم داراللہ سواد دین داراللہ نا دا ٹائبل دین او اللہ و تابیدادی اسمان عظم کے والا پو خوشائی نیک پارس حق پارس وکرحن اپا مجبورائی کرحن مجبور شی ساور کئی تاوان وکرحن پو مجبورائی اللہ تا بو گردولی شی نوہ پت بیان ایمان نارا پا اللہ پاوش بانده چرکتی شویدی منگ اراگر شعی پیر ابراہیم اسماعیل ساتھ یاقوب اپاولا زده ها چور شعی موسی عیسی نه بیان ته در بلتون کو په می دچا کې دنه بوټ دټولم بیا دي من استادونه دین صرف محمدي دی موږ یو الله ته گردن کې غدون کی او اوسو چورته اسلام نه بد دین نو قبول بنې شې نه فلایو کوله نه چاري دغره مندوی پوفا پنځش کاله کی میدان تتلم د ملزو در ورځې ما باندې کې اندازه پدای تهري کې پسلو مراد راتم لال کلا کی حاکم سیبو محی الدین نو مه والله لم چې تاسو ته کوم پولیس والے جوړ ما ته د نن راشه زنه لم کټونه حاکم شهنا سو غرباله تون یو د سرور مشرانو کته راست مستا مجری بدن ندی ما ماسلام آجو حاکم سلامو آنه بستن دا غسیعی تیر آجوه دننه اکو ورطا ایدما تقریب تلو آجو دائم ورطا اوچوه چو غردبانی روب نوڑی روب نوڑی باہر راوو تو ما تاوی تد ملک تسنگر آجوه ما ایزا پاکستانیم و پاکستانیم راتلیشی که دا پاکستان نی نزو پولٹیکل ایجن نتاکو سکن آجا قلی شکی پولٹیکل ایجن دسو ما تا ساده ملکه دا خبر یې نه دي ته ما په ډېر خبرین کې شګل تلم تحقیق مین داوي ما په دا ویل کې حکیم شه بموليان د قرآن حدیث نه باندې یې سړی ما قرآن حدیث نه باندې په من کافي وی ما دا پته توګه پدان او قرآن حدیث نه باندې پته ته سپاته ما ماته دا پته ولګره چې ته په دې خفای نه نه ما قرآن حدیث بیان دارو ولیندار له که ناشې مایه اول خبره بلی کو 43 پسو کې مېدا حاکم سي بيده حاکم ني د 43 دې باندې کلکې مې ډوبه خبره زادم د ګړا پاش چې زو عاشق مې کنه سړي خبره ما کړې ده اول وزكم او اول خبره زادم چې اس دین په اديانو کې بهتر دین زو چې اسلام دې ته سورې ان الدين الله الاسلام زدا ولم بیا اوچې ما دیمه خبره درکوم چې اسلام مکمل دین دی پیغمبر دنیا دلته دی چې مونته دین ټول خړلې څه څه وي ریټي ما قران وای اقمل تلکم دی زدا ولم چې پیغمبر چې کوم دین اسلام خړلې دی دا غیره سیاج خبره الله نه منجوي په مینه پیغمبر اسلامي دین نن پامې وکړل قران دی بالکل مایته چې باباګان رامدد کوي د اسلام کېشته بوي قرآن کوه د دې څوک خیر ته چې رسولي بابا نظر کې نو قرآن دې ته حراموي کېږي د حلال کوي بیا ندير کړی شو بیا حرام کوي حتی مې تاسو نه شرمنه وکړه تاسو هنتداندی وې ما سپ ته شرمن بیا وتاه تمه ویلې چې ته قرآن نه منېست همديان ټیک دی بیا وته دا دعا اسلام ټول پیغمبر خیره که دا دوا په جمع اسلام ویل پیغمبر به خیره ماته اوتای ولی شو حاکم به ودا خو ذالمان دي ما ما وسار ویل هغه ما ما مز ماته خینو کو ما ته را د تاسو ما دې ګونګار ندي لکه د دینه غته وي کی باباجی سره کوي داجی سره کوي سر کتاب په ګوري حق خپل نه کېږي ځکه خاطری شو ما فری نو دا دینه زما پلان نه کچو ومیان نو ماي د عمل دین نه دي زميان دي ما عمل د دین هغه چې کوم قران وکړي نو زه قران حدیث ګورم چې کوم شي نغام دین دي د دې باباجي دا ای تووري زما مجور دي اا سو ټول کې اسلام نبل بل دین نو چره به منظور نشي د نه دا عمل ا دې وي چې تاوانيان داته د اسلام دین کې بيمانه دا ته اسلام دی اته خاصرین سوګ دی چې قیامت کې بتاو نه مجرم بي اغته په کیفه دوله سمه پېتی حق نه اوریدل سر مه لا هو غي توفیق ورکی الله پونتا توفیق قرآن اور کې دی مات چې کوو په او په سیمانا ا رسول حق دی الالو دیتې دلال علما ایشو الله توفیق نور کې ظالمان تا دا کسان بدل دا دا, دا چې پدې لانت اعلان ته خوایز فريشتو له کټول په دنیا کې هميشه وي پدې لانت ته هميشه وي پدې اعلان ته ان پدې اجازه کې اسپوک بني شي دیناراب انبدیت مولا تورکې شي مگر کسان چې راوګر دې د نه پس دینه अदرسې کامل په توې د سنت باب به نشاراو اغا میاں ندامیر تو وېدا دوشت دې ما پرو خلېم اللہ پکنکہ دے میں نبان اے قینناہ کسان کفر کو پسی ماننا آو لگ شو نو قبول بنیشی توبہ دے دی ادیلی گمران بعد دا آیات تا مشکلات نو گردولے ذر پیشی چیز دی آیات نا خدا ملومی گی چی پکفر اوکنو اس کا توبہ اخی نو توبہ این خبی گی حلانکہ توبہ ختمہ گردی قبلی گی دا آیات نا دا ملومی گی چی توبہ اخی نو توبہ جواب ذرکشی گن کری آسان جواب کن مانا اوز کن یقیننا آتا سان کی کفر اوکی پسی ماننا زیادی کی کفر ایی پده کفر که ننه قبلی اللہ در توبہ در زراتو بیوکی نسا سم مزدادو کفرم مانا سا زیادی کفر راست راک اتوبا اوکی پده کفر که پده کفر که مستمیر رنوی تو توبہ میلی توبہ میلی شیخ را زماری توبی در بدعاتونا او بذات کې ناشته mulawe de ma de to be de بذاتونه مددوبه الله نه قبلي چا رکته معنا دا دا یقینا که سان کوفر یو کو پسي مننه او ذاتي کفر ذاتي جو بو کوفر کې ادي کوفر کې نو چاله منځريږي توبه يا ذاتي کوفر او دې مرشه نو مرنه پستو کوي باندې دا ادري ګمران یقینا آ که سان کوفر یو او کاغلان نو نقبلی گی دیاو دینا دک دزمکا دکوالا دزمکی سرک کفری دیاور کی پا دی ټول طول ازمکا دزمکا دکک کی طول خیراتو کی نو مشرک دینا قبلی گی چه مشرک دینا خن ازخاد سکے قرآن وائی یقیننا آقسان کفر اکر دا اللہ حکم اینما نو عمل اکر حمرو شو پا دی حالت کی اکران نو چلی نمانجوری گی دیاو دینا مل قل عرض زاابا دکوالا دزمکی و لا وستدا اگر دې فيديوار کې پدې ټول سره دا ټول اثم کا ملل الارض د کالجز مکه سره زبان تمیز دې یعنی د کالز سره د کالز سره چې دا سره ټکه ور کوي ان به دې لاندې ځان فکرې مومنان ته کله چې کتاب د پیسو لوپار ایمان خرڅي نو تاسو مال دا لا کوي او به مومي جنت ډر یعنی جزاده ډر